اعوذ اللہ احمد الشیطان بوجین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل کرو دیمان بیال لکی امانتو علیکم وارمی فرزنکم علی آلمین دیر کوک امالا دل مجلان حکم انیسا شکم نه مطمئن قلو لانیت تذکره و تکیجیان رایاته شکم نه مطمئن تاسوبان نماغولیم نعوان نه مطمئن تذکره و ترگلیم ایوکر ایتا اللہ حالا در مخیر اکر اسرائیل ایتو او دن تا تذیو ایتا نه مطمئن رایاته ندا دا احمیت قلو دل انسان مې مینه لري چې ترې دې د سردان څخه ډېره شکریا وکړي چې تاسو مې مینه یاست چې وک ایمان حاله راوړم وای می کوم چې باندې حاله کړی اول نه مدنا چې مږه څخه تجلیل وکړي د عالم عالمین خپل زمانه خپل زمانه تاسو ته تجلیل وکړي الله تعالی موږ د خپل مخلوق باندې ذكا زمان उन्नति करेगा بني اسرائيل عز الله عليهم على العالمين مرت على عالم زمانكم تابع زمانه जीवन फलक थाई के तौर पर दिनो में और तारीखों से बेहतरीन निकले आज अल्लाह ने खबर दी जगत के यम लातज दाल रजना यरी के कयामत गरज हो यरी के ये لا تنسي نفسه عن نفس يا نفسنا مش بطاولة بكل نفسنا شيئا عذاب يا بطاولة نفسنا يا نفس عن نفسنا بكل نفسنا شيئا بأعقب بركة قضيناك وانا لا يمشون يا نفس وهذا هو النفس بطاولة ومشي بطاولة أعنى يا نفس بطاولة عذاب هذا نلله دغه نو ورې ایه کتاب بلکې د نورو مزل آزاد به تکون څه کې من اخي دیو نه سره قسم اور د نورو نه تخته سره د نورو تخته د قرآن د تخته اسنه مان نه یې کومه په نغو مداو او مداستره د دیني لری نه ولا څه له منها شفاعه انبه د دین نه ودنت شفارش مليشي کو بلل مراد هغه تاخير باندې شفارش ته دغه لپاره کې شفارش نشي وایي او دغه خبره بل نه یو سرګي د تقويم لا ته سيرا نه ایاي د دې يهودو د کذابو د زمونږ لا ينه د زمونږ لپاره شفارش نه الله پرنه انکه له تاسو څخه کو فرمه نه او کو فر نب سے کا طرفہ غار کی سفارش نہیں کی دی ولی خود من عادل ان سے کہ دیا اور شکر بار استشید نصاری کہ انسان کا قدر ہے ایمان میں اور پرپیام بار میں کہا ان سے کہ سپیدی اور شکر کر گئی نہ رضا من قبول نہیں ولا هم کریم عالم سے قبول طریقے باندھنے کو پیش پرداخت لا سی داری ہے کہ انہوں نے ان په سره د خپل مازاد د کتاب په زور باندې نه غوښمن نشته په شکایت کې چی ما او په دې اړه څه خبره او که څه د الله تعالی د اختیار نه هغه نشته ما دا هم کتاب اجازه درنه ما اوس تاسو په کتاب چې په دې کې موږ باندې ایمان راغله پس دې کې څه سمجه دي د اسرائیل په دې متن آیات او مطلب ذکر کړي د ان پراپ ته هغه نه نه د پټه په ماښام کې ستاسو مشرانو په حال کې ترام خپل او ترام د پروژه جوړولو د دین نه د جوړولو د دماشې نه په کلاس ترام څوک د مشر بچا ته د ترام میحان د کوم راستا سنگا جمان وزیر اعظام وعیدت کرنگی برخ کل من دان او خان کل منی ولید ابن مصاب ابن غیان لنی ولید او کل منی ولید ناللہی رایت که جنجات میں راکو بفرعان نایسون من نکن سوء العذاب سکون باتاس ات ناکار عذاب اللہ آ ناکار عذاب مصاب اگر تبسیر فلو تفتلق اگر اجمالی بارت ناکار عذاب باتاس ات سکو عذاب سوء الله تقبل من يريد يا دب هنا ابنائكم استحق ضمان بذل قول ويستحق النساء ان جنكاده ومن ذلك يستحق من ضمان جنكاده قال بمعنى باتش و باتار پراؤن دو لگا نظر کہ پراؤن خوب لیلے دو خوب لیلے دو لگا چاکا کہ ترماز بس نیا ہو ترماز بس نیا ہو رو رو جلش اور دو پور مصر نگیر چاکنش اور پور مصر کے جکم کبھی دیتا پراؤن کا دلیوالا قصر ہے او سیزر اور جکم بنی اسرائیل ہے ناغت ہے پھلکتارونا نقاعت ہے اسو نگیر اور پور کبھی ہے تکاہنا نمتا قوتو قردی خوب بارا ناغی وطلو جدا سے اللہ پر پیدا کی گئی قریب مصر کو قریب ان اسرائیل ہوگی استادہ بادشاہت اور استادہ حناکت قداغ دلہ سا استادہ قوم قوم ختمی گی طبق ختمی گی استادہ زوال دلہ سا مخام حد شدی سوریم قومت زی داغہ بادشاہت زی داغہ زندگی تو قوم زندگی تو دول ختمی گی اندر حکم اوکا جب ان اسرائیل کی او چکمی دایانی خزیوی اغیر تو مطارق لید تو بس کن ما شون پیدا گیدن اغیر با خبر ورکو او ما شون با کتریدن ترده بولی خازین بیتیلی چی بیو با زرع کسانی کترکا و بازو اویان در بیتیلی نو دو را کسانی کترکا دیترون با خبر ورکششی جیر دا وقتا سمسلسل کشتیجی خودمان خادمان غلامان مختمشی کارانی نگران شیلی با خنیز ر دا دغه ورامه نو به د حب الله کې سيده په زمونږه دا فرادي دغه ورامه دی او کله کېدای او کله نه کړي یو پدربته یو یو پدربته ارون اسلام السلام په هغه لینا اموس اسلام الله تعالی خپل کاله کې دا چې حکم کال باندې د ماجومان د زبې با حالا اللہ بچ اونگر اشیغ مسیقہ رسول کے قصص کے بتفسیلی و اکیرہ شکل دینا کرو موسیٰ علیہ السلام و اللہ فلا نجات دورتو آو موسیٰ علیہ السلام و سلام لذیب الزبابون مبرش ماللہ تحمل یقیزہ لکن بلاؤن و ربکن عظیم فدیکل میر ازمائش حقا سبان دیلیوی ازمائش من ربکن مجانے در اکستش اللہ انتحان و الکسیر رئیس کرتنا جتنیل بحر وہی سارا غریب کومای جہان دا بلنه ذکر کوي دینامت ذکر له دینامت یا چې کړی وو باسه ایمان درلود الله یې نه ترايکه چې اوجه کومه اوجه کومه ستا, ستا په کو طرفه نہا موجازات پیش کرنا ہم سب کے بارے اخر محمد علیہ وسلم کا اللہ تعالی نے تجیزہ نطاس دیتا ہے جس سے مصیبار کے بچینگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اول کلمہ الفاظ سمندر نہیں کرا کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ناروا تھا رضی اللہ تعالی عنہ پر اون تو کلاس مان لے ادا کی ورنہ میں داخل ہوں جب بھی یہ امام راځي چې موږ ذکرو دیوریله الرسول الله خاصه لندره او مؤنسه سوچیا مخکې شزنه مؤنسه سوچ او داو مذکر عمر ده وسی او مې کوي له الرسول نلسم اسی بارک براشید شلم اسی بارک احیی که مراشید سورت کسس، سورت یونس، احیی که تفصیلی و احییات روانی اعوال تلوانی بار حدیت اللہ نجاب وارکو شکل اکول وطل نبیہ حدیث ارسا قانون اونو ضرورت دے خبری چی درین اپارسی کتابی سا قانون بیتو آگیمان چلی گی اللہ دل مسال اصلاف ارسلام waadna matlab da lahi hum gaith rawaad ka hain kabo waadna saraad ka hain kabre kabila ka waadna mukaddam chini madarwadi ko mukaddam waad ka hai aur usane salatun salam da allah de dar laqna chikan mukara hua chikan mukara waqt pe dikha dete lekin alayhi musall salatu salam wa وعاد موسى 30 ليله در شپه واغنا ابييلس تيوا کي شي مزدوري تيوا کي شي سنوي اتمنه ها دې نه محمدي بارك الله ان شاء الله شي مدام علی ختم محمد اسلام پہ کوم مبارک نوستاوې د کوم حکومت کې کله د ناور د دغه د مستو په سیوا شویل نو کوم دا سميري واسترو د ګو او ستې یو درغې تفصيلي واقعې په کار کې راځي صدا دسه چلو ته کالي ټکم دیزان درغو د غنی سړی چې څنګه راته مینیا سر کالي ماډرایاست وړاندیا یو ورته د نا سميري راو بدغین استیج او کوم ځای کې کہ دیر شروع نہیں برابر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل فتویج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا حالانکہ انا خلق دائیت ہیں بارد بانو لگی رسکی باردی شروع و مشرکان شو و سلمنا و مشرکان شو مردد شو دائر اللہ باردی شروع مالاوی وعید وعب ناموز اردعین علیلہ مانگا دا موسیٰ لی صلاح و سلام نواد واس صلویخ تشکو صلویخ تشکو صلویخ تشکو صلویخ تشکو صلویخ تشکو بیاتا زداغین ارخت شرکوکو سرین بے قادت زونی سو دا موسی اسی بارک مو مختصالم شریف نارحال الله بنه من ذکر کوي بیا سم معفون عنه من بعد الله لکم تشکروا الله مو که تاسو ته اوه ډاټه سنمان قاعده دی نو چې شکر او واسه چې دا کومه اپون ته په وسه نه درته اپون نوم زده شکر وړانده و اذ عین مسل کتاب او قران کو سروسه مصالح اسلام صلی الله علیه وسلم چکه لګاینه ورل كتاب ماللغة وكتاب نمرأ التوراة فرقان نمرأ فرقان نمرأ فرق قوم بفرق بين الحق او باطل فرقان على فمانا الخارق بين الحق والباطل حق أو باطل فرق قوم بفرق ندام دكتا توراة نمرأ دبالكتاب تنمي مرأ وإذا ديناه الكتاب كتاب موكتل كتاب جي أغفر فرق کو دونه نه نه حته او د کتاب ملي ورک العالم تختدوا د قرر دي چې تاسو په صیغه قانون ته مليشي احکاماته ته مليشي دا بل نه دانه مطایا دا د دې په ګلاره نشه الله تعالی شریعت کې هم دغه شریعت په مخالفه او بیا قوم انکم ولن انتخكم بالدکار با ادخاظكم العجد تابلنی من اللہ دبی توبا قبل لکر توبا خو منامت جاتا لے لکیجی بازنی منامت شو بارد کردے پاگیمانی نادی مشکو و جنبی دی مرتو دی دو مرتد حکم آفقتا لے مرتد سیو ریاہو دکا وجود جی آم کھتا مقصر مرتد سزاقتا لے قبی اگر توبا اوخ کل خبیام اللہ کلاوکا حکم اوکا یوم القتل او چون کې دي ته قتل دې اعتذار څه کوي چې دي توبه ته دمو توبه اصل کې ملامتیا په لګېږي دي ملامت شو خو د با په پېستا څه توبه په حق د نیو سيو په پوری آرامسته وي هغه په قتل الله است د پرغړا دې بهتره ستاسو د خپل او په نظام دا الله ترپنه میچ توبه بالکل نه قبول کیږي دا یو مجرم باندې کې د یو ترته توبه بالکل او توبه په کمنه ونه او په کټل سره چې وست یو ملکټ نو اا په ټول راوځي چې دغه طریقې سره توبه تیم او ښا اودې توبه آ کړیږي نباع را ندا دا، بازولی که نیجی درافو بست ناخاز دسی بارده دیجی کرنه دو دیده پرنده تا خبم سرده توبیوت را توبیس و توبیس و توبیس و خلا ابیامتا اللہ تلا دیده دا دیده بوجرم نشر نیو بلکتر اوپی ستاس دا توبیو آلی یو بل اواجده او دا یو بلکتر کن، زالکو خیرون لکنین دباری ستاس دا رب نزبانی دا دیده دیده اترین خبرات یا ویس کن تابلنی من اللہ از میانی موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کتاب راو نیت سمندر بانی بروک و بدانی تیح یو موسیٰ علیہ السلام لڑے کتاب راو موسیٰ علیہ السلام در اللہ خطلاح صرح خبری و خیل وی موسیٰ السلام دوئی چیارا مونگا ما واوچی تا اللہ خطلاح صرح خبری که نمونگا حاضر یمونگا بتاسر اللہ اچی مونگا آت دول سوکا چې دا په خلف د سی مبارک تر الله تعذر د دې لپاره الله تعذر کړي دینه خلف شي ولا موسی علیه السلام د هغه ستاره هوا شي او یې د موسی د انسان سره واسته حلونه یې کانه کانه په او روان یې کړو موته څنګه موسی علیه السلام ته د دې لپاره چې فاتیر د خپلې او چلو تپار دې دا د اعلی خبرې وره والسلام موسی علیہ السلام دې دا نه طلب وکړي اونو او علیہ السلام سره الله تعالی خبرو شي او دې اجازه وای تو او دې موسیٰ السلام میں احساس راکھنے کے محابر اگردیو اوریدی اینی انا اللہ لا الہ الا انا تو پسیل آلیس کے لبار خبر اورید چکل ایک کبھیت خطا مشکل اذا موسیٰ علیہ السلام سے خبر ایش و حدیب دست انا اون وقلیخ قاربیل امت راگی ایمان نرادی کتا سر اخبر اگردی اتدف دقیقی پیغمبر اولا خبر اقردیو اقردیو داخل من دا سنونلی جلی شموند اخدا مخ نتا خزت کو مصاعی کا دین چغی ہو نیسا اگر چغہ تا سی چغہ و چپسا دے دیجئے مرد سبب شک بعض منتصرین استعائی که نمراد اور دیجئے اسمان پر اور رہ گئے سوچا بعض منی چغہ پر آنگا بعض منی صحیح نمراد پرشتی پر لانو لگن ابارت سے خد چغہ تکلی دیجئے چغہ پر اوشوان اور اگر سر دین برشو خان کا خزت کو مصاعی کا اللہ اتاسو واند تنجرونه تاسو قتل بس فلمر کوم خپل سترګ باندې ایده او تاسو باندې هغه مرده راغ راځي بازي بازي ته قتل بس مش مثال اسلام څنګه نه کم راوستنې بي خلک راوستل نو سال اسلام د بیخ د اسلام په یوه طګه چې اوس کومه شنه نه کومه چې دا نه ننحنس بارك رزيلاو شئت اهلبتهم من قبل و اياه اتوه اقنا بما قهال السخواه مننا ذاپا تاوغذائقا درين ايدي مفق علاقه من قبل و یا اللہ مونگا محلق علاقه من محلقه نباہر حال اغائلنا احمد اللہ بیار احمد نقلحان دانا مسالی صلی اللہ السلام ثم باعث من بعد موت اغائل او یا تشكرون الله وجننه مت شكر وباسر طريق الى المؤمنين قرسي وجللنا عليكم العلام ونزل عليكم النمل وسلم هذيب وروت قدام النبي مليتي تو فورا انتظام وسوره انتظام سوره ترى الله ويسرا وسط من او سلوا ذلك فوراكم سلوا ذلك الهريان ومن ذا سي تخراقنا سكرات منتيا تخراقنا سيدنا اسمان الله الله بارك الله بكم من منوا سلوا الله قول قول. لم او وحید احباب دیوول دک خراپ کړي دي بیا بیا باندې اپ راځي دا نه دي په سر کې کوی چې ما کوی دغه حدیث دی مسلم هم راولای ابو هرصه حدیث دی او انه نه وي استایم لم یخ بسطان بنی اسرائیل نه نه عامه نحره دی دیو ظاهره ته ولسه او بنی اسرائیل نه نو واخ په الله <سؤال> قاله ورسمك وقالتا عزتزا ورقول بها دي وجه مقول الله يكمون بزلمون وما ظلمون اكتب الله يكمون باني ظلم بيونه في بني اسرائيل ولكن كان موانك سميز لهم لكن دي بحث الزام ما نعلم موارد ريب اسبات رزاكم در كرده ونفرق قامو دي زخيرة كله دي دا اسرائيل دین مدیبان ایسا کرنے کو نور تو آمین آمین تا دائی ترکتا خوب موشی چیزا پر کریئے داخل شا پر دیکھا اینا خوراک بلا یلیتا خود دعوان و مصرور و عددی سیزن ایسو کیان گیا بسوار شای داخل شای لا کریئے ہاں پر دیکھا چې د جن منه خزينه کړره نو د دیني نهو ځان متوازن کړا کې عجيزي کوو کې الله یو مطلب غاښ چې زانق عجيزه سره ورسره اوب د مطلب غاښ چې تاسو کول ارته فرصت په فتوري کې شکروبه نسیتو چې کله ارته ورسنه سید ته ورسئ نه چې د ولاه په دکم السلام سلام هغه داسره هغه دا خرغه پتا کړلي هغه پتا کړلي او دکچي کومه کوه او سره جهاد کړو دغه اذي قوي مثلا تناخمت عن ولا غنمك هذا وتاخداه خبره بدلك الله يقطع الذين يظلمون قالوا قال الذين فبدل الذي ظلموا قرين زال يمانه وشظ ظالمان الله خبره بدلك وقال قول الذين اداغنا ان الله يقول لكم الله القدير عز وجل قال سنعطيكم فرموا ليس من السماء بما الله پر اعظم نازل رجس اعظم دغه دی ها الله پر اعظم نازل کو په سبب دغه خبره باندې چې دی الله حالات په خپل او غاباته یا بنی اسرائیل او پیغمبر اسلام علیکم خو یا په دې باندې یا انا ام دعاليك ان انا کله بتازبان ان استاز په کلارا نه باندې جیم په کوم په کله کله تاسو تعال مين محبوب زمانه ملواني وتفوه يري که یو مندازه داس رجنه را ته چې نه بشته په کوله نفسي نبشي دم قال <سؤال> على النفس قبل النفس قامت تبدل النفس كمن شيء سيسدا عذابه ولا يقبلون بش قبل من هذه النفس كتر بارك شفاع شفارسو ولا يحضون بشي عسته من هذه النفس كتر بارك عاد ستي دي او شوا ولا هم من صولا من مدو شيء ليس يوم يكه وقت ياك اننا جيناكم جم من اجاب ربنا من ال فرعون اغا الله كرونا الله فرعون يا سوعنا كلكم سكول تاس عذابنا كالعذاب نا يذبحون ابناكم قول ب زمان ساسوا ويستقون نساكم عندنا بربرون استاسوا استاسوا فينا لا وزيد عليكم تعذيبا كبلا امين عظيم طرفنا جنب و ايستاوى فقرنا جمو جواب استصدر قرار ان بحر البحره سمندر تنجات استصدر قرار فان جننا كن من نجا برتقاستا واغرب امر وقال الذين هناك وانتم تمدون الفاسه تكيل دائما كده wa ilaa qaulati wa haddatha ka tijwa da sallallahu alaihi wa sallam marbani rasulillah sallallahu alaihi wa sallam jihad musa sallallahu alaihi wa sallam yang ibu ruji pada definisi alamat bagi kita baik. Samma tafassal alhikayat Rasulillah wa baitul siramin ba'di wa kutubul Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa antum wa antum wa atasabid alwan wa fatazaj zalimuna gulum kaum li'ashab kaum kiway ظالم په معنا بشپکو ځکه ظلم اصل دی ولې کیږي هغه هر شی په او عبادت چې مختلفه کو دي په خپل ځان کې نه خوله هغه چا ورته سیده وایي ثم اكونا جنوا کوکا پسنه موګان پس تاسو باندې باندې دایره کرسته د دارنه تشکرونه طالبان څخه ډېره مننه کوم او یو کلمه راتنه چپا وخت چې ورکوم دا نو ساره اسلام صلی الله علیه و علیه کتابه کتاب نه وې پرتا نه چې لعل لکم خائر بستاو دو پارا تحت دونا جتا سعجاد کبھل جو مراحیانا وزید وئن قال اموزا تا راکے جو اموزا الاسلام لکومی کوم پلتایا کومی اونا انکم بشکتا سجیاد ولن کوم پلتا سشرکل رئی ظلم انکر دین کسو منبزان امقلوانی بیتی خازی کم العجاق بیسر اسکل راکتا بیتو بسرام فَتَوْمَسُؤلُونَ بَشَئًا فَارِقٌ بِتَكُونُ كِشْتَ الْخَالِقُ بِتَكُونُ وَيُرْسِلُ رَسُولُ بِسْتَلْ كَيُومَ اللَّهِ بَازِي بَازِي كَرِت چته مون تام شي زالِكُ كَوْنُ لِكَالِكُ كَذِيبُ لَكُهُ بِهَذَا الْكُشْتَارُ وَاسْتَشْهَارَ نَظَارِكُمْ كُنِ اسْتِتَارَ كُنِ اسْتَاشُ فَتَعَالَيَ عَلَيْكُمْ ارحیم و محرمان علیس و اکنکو تعویٰ کی جو ریتا سویر موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اللہ من علیہ السلام اصدیق نکوز پاکانم حتیٰ کنزر کرینہ واللہ جنگو اللہ جعلتا خانصہو بلکر آمدیس سامنے ملاقات شکل دنیا میں اللہ ملاقات داستی من دن جب پیچ جاتا ملشکل تو اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو دیدار اللہ علیہ السلام کی اختراب کی قیامت کے بار چلتے کی امانا لطابع نستادزدیب نیو خطانر اللہ اکتا در جمعی اللہ لاجنہ دن مقام افکارا خا اخذر کنسائی کتا تسونی زندہ صلوالا سائی کتا چایوان من کم رونان مرد و مستر قلی در سنبا دار سنبا دار سنبا دار سنبا دار جنبیتا سلوالا من راجنہ دمائز ونسان مرد سنبا دار سنبا دار روسیل اسلام دعا نعم نشکرون هاي کساتو ډیره شکر ورزایم والله اكبر والسلام عليكم اسماني علامه محمد صلى الله عليه وسلم وعليكم انه راځي په تاسو باندې ما درته ښه ناروټه د زخيره وعمامه صحيح حديث البخاري ومسلم والمتفق حديث تمام اذا كان متفق حديث والله اذا متفق قلو <سؤال> من قیبات و قلو اخرى من قیباتنا رزقناكم لطاقا اواز کننا رزقناكم جللہ امدار قریقا ستا وما اولمون اللہ اجنوبان لذلمونکا ولیکن کانو لیکنو دیان حسان کنم سنوک قلوان یدنون مسلسن ظلمیقا و از او یادتا یادتا سو کلنا اللہ اجنوبان قدو غلو هازیل قریقا داکن شایدی کلتا عریقا خارتا اوازی بکنو مکبساری تکه موږ سره دغه نه ښه ښه راځنه چې تم څنګه تاسو وراله ته کوم جنته تاسو وراله په دې خورا کړای رامن کرا خالد ابو الکابا ځه کابا دروازه لکه آیا دروازه د مسجد ته سوجبه د بیا سید کوم یا وروه داخل شوی کوم لازم تاسو د سوجبن جایزی ما قد درخواست ما پیری زمږ د کومه ځانګړې مسلې د ځمږ غوښتنې او زمږ د مسلې د ځمږ د غوښتنې زمږ د ځمږ د ځکه هڅه مسله کنا هڅه زمږ د مسلې د غوښتنې د ځمږ د غوښتنې نو نغفل <سؤال> لكم طائعين وذ بتا شات خطاياكم نستغفر و سنزيد سوابكم الله المحسنين لكان الله سيشب سوابكم وسنزيل المحسنين سوابا سوابوا لسوابكم والله يتبقى ارسل من وطحق <تصفيق> ومقوع جدا سوزاهم قد ترتيب سرازل عجزي اختیار كهدا سداس خبره كهدا اللہ تماما اتبادلن للبنت ولا موت دلقاء قصانو چزالیمان وولن دا اللہ فدران قولا موينا كم موينا چل اللہ قولا او سنوئی ودلتا کہ بولا تز وقالي قولك عن الذي وقالي قولك اوديهمي يأبدا غير الالذي على وضع خبرنا تيلل لهم كريلش وديتا ديبلا خبره وقابل خبر السلام ودايا من دقاله قنام بقاردي زمان ومسلم دقانم وراء فان الذين <سؤال> لا ينازعون عباد الله ولا ينازعون عباد الله فان جنن الله يمنازع بالذين كفروا و ظلموا و زياده كرو و اجزاء من السماء دسمه مقام يسكن بسبب